Крупне заросло довгою бородою. Під рясою випиналися могутні плечі, що так, і просилися, щоб на них була Надіта Кольчуга. «Сину, – сказав він, – тепер я бачу, що ти Добриня, той Добриня, якого ми колись знали і якому давали притулок за цими ворітьми. Радий бачити тебе таким. Іди на монгальського сотника і скажи, що ми мирні божі люди». І ніколи не хочемо чіпати. Але якщо хто небудь зачепить нас, ми станемо не чинцями, а воїнами. Так і скажи. А тепер прощай понастає наш смертний час. Жадігер, не дослухавши, розлютився гримном взяти приступом і спалити це кобло, і попіл розвіяти повітру, а шаманів, котрі залишаться живими, Забити в колодки і потягти під Київ. Ми поженемо їх, як биків, у саме пекло бою, І хай там гинуть від рук своїх же. До вечора і всю ніч монгали довкола монастиря палили багаття. Варили м'ясну сорбу, З'яловичини та конини, їли, А потім розгрібали жар І на гарячій землі вкладалися спати, Накриваючись широкими заяложеними кошмами і від того земля зберігала тепло аж до ранку. А боголи в цей час працювали під наглядом молодих При Присвітлі багать звалили кілька сосон, зробили три пороки і підтягнули до монастиря. Як тільки зійшло сонце, монгали, поснідавши прямо з котлів підігрітою юшкою, оточили монастир. «Бийте пороками!» – наказав Жадігер – зупиняючись на супротиворіт на віддалі польоту стріли. Молоді арати грабниками підняли з землі полонеників, які лише перед світанком прилягли спочити, і погнали до пороків. «Бийте! Та сильніше смрідючі свині!» Заляскали гарапники. Добрині удар прийшовся по голові та обличчю. На лобі здулася багрово синя смуга. Нехоті загупали та рани. Задвихтіли ворота. За монастирської стіни виглянули ченці, пустили кілька стріл, але нікого не влучили, бо над пороками лежав товстий настил жердин. Кожен удар та рана відгукувався болим у серці Добрині. Ось як трапилося. Власними руками йому доводиться допомагати ворогам плюндрувати рідну землю, вбивати своїх людей. І хоч коли новий кот був знищений без його найменшого втручання, він не міг позбутися відчуття провини перед рідними, перед земляками. Адже він був не з ними, а з ворогами, не бився проти нападників, не випив смертну чашу разом з батьком, матір'ю, братами, а з ворожого стану мовчки спостерігав, як вони гинуть під саблями чужинців. Як плахкотить рідна хата і щезає у вогні, може, навіки його дорогий, миліший за все на світі Калиновий кут. Він ледве тримався за шкарубку кору тарана. І це відразу помітили наглядачі. Дошкульні удари один за одним посипалися на його голову. Проклятий урусуд. Довго і натужно гупали пороки тріщали під їхніми ударами старе дерево. Шубчинці не висовувалися за стін, монгали посипали їх стрілами. Підпалювачі, ставши за вітром, закидали дахи будівель китацьким вогнем і там уже спалахнули пожежі. Майже одночасно утворилися проломи в стінах і в брамі. В них з вереском кинулися багатури. Недосвідчені рукопашному ченці. Не змогли стримати їх, і це був початок кривавого кінця лисівського монастиря. Мунгали убивали ченців списами, шаблями, шапкарами або вражали стрілами. Тим часом піднявся вітер і роздмухав пожежу. Вогонь перекинувся на церкву та дзвіницю. Смолисте дерево заскварчало і спалахнуло, мов солома. Ті ченців. Хто заховався в будівлях, тепер змушені були вибігати на двір, і тут на них накидалися баатури, щіплювалися в поєдинках. До обіду монастир перестав існувати. Все, що могло згоріти, згоріло. Поранених переможці безжалі добивали, а живих уцілілих кинули до гурту полонеників. Серед них був і ігумен Яків. «Господи, караєш нас за гріхи наші!» Перехрестився він, і рясею витер на обличчі кров. Лівощука його була розсічена вістрем шаблі. Кров стікала на бороду і на рясу, падала червоними краплинами на холодну осінню землю. Добриня відірвав шмат сорочки, перев'язав рану. «Тримайся, отче! Загоїться!» «Се в руці Божій! Дякую, сину!» Так, все в руці Божій, — погодився Добриня. Але тут же важко з болим, ніби погрожуючи комусь невидимому, вигукнув. Тільки чому та рука така немилосердна до нас, чому така важка? Не богохульствуй, сину, — застаріг ігумен і поправи на обличчі пов'язку. Не гніви Всевишнього. Розділ п'ятий «Облога Києва» в літо 6749-1240-го. У той же рік прийшов Батий до Києва в силі тяжкі зі многим множеством вою своїх, і оточив місто, і обступив силою татарською, і опинилися вони в облозі великий, і став бити неподалік від нього, а вої його облягли город. І не чути було нічого від скрипіння возів його, рвіння безлічі верблюдів його та від іржання коней його. І наповнилася земля Руська ворогами. Примітка Руська